своим сима своим в свету не може се град сокрити когда горы стои нити се ужиже светилькой меч поцуд него на светняк те свету и сима кое су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 U vrijeme ono, jedanaest učenika odidoše u Galileju, na goru kuda im je zapovijedio Isus. I kad ga vidješe, pokloniše mu se, a neki posumnjaše. I pristupivši, reče im Isus govoreći, Даде ми се свака власт на небу и на земљи. Идите дакле и научите све народе, крстећих у име отца и сина и светога духа, учећих да држе све што сам вам заповједио. I evo ja sam sa vama u do svršetka vijeka. Amin. Duha. Ovo je vanđelje braće i sestre koje čitamo evo i ovdje na svetoj liturgiji, a vezano je za svetu tajnu krštenja koju obavismo i u kojoj odjenosmo našu sestru Marinu u nove, Haline od netruežnih materijava za stavljene. Posjeća nas i na naše krištenje. Na žalost mnogi poslikerštenjas sivom zaborava ona radijacija griejeha kaja se projavlja kroz zaborav onih velikih dobročinstava Božih kojih se udostojimo u svetom krštenju, eto samo taj jedan jedini dan ko smo primili krštenje, sveto miropomazanje i prvo sveto priječešće dovoljanje, braćo i sestre, da ispuni naša srce utjehom, pa makar čitav život proveli na kolicu. I umirali decenijama, bili drani, lomljeni, izgladnjivani. Dovoljen je samo taj jedan dan i ti događaji koji iz vječnosti dolaze i vječnost donose, pa da budemo blagodarni prepunih srdaca. Nažalost, i sami vidimo, negledajući u druge, nego u sebe koliko smo mi Naveko od to poželnog stanja благоdarnosti, zachwałnosti, istinsske tvro do utemeljene radosti. Ja taj temel braćji se se na koe zidamo, nije popokoebjivi, to je nepokoebljivi kamen, krštenjem, miropmazanjem svetim priječeštim svetim tajamama, mije se sjedijuujemo sa živim Bogu I baš u ovom evanđelju, nažalost, vrlo često i mi sveštenici omamljenim mirisima i duhom ovoga svijeta uopšte ne dovodim u pravi kontekst ovaj evanđelski odlomak. Ovo poslanje, ovaj blagoslov gospodnji predan učenicima, a preko učenicima cijeloj crkvi do dana današnjega i do kraja svijeta i vijeka ovo idite i krštavajte ovo dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlju to je braćo i sve gospod izgovorio pošto je ustao iz groba pošto je razvalio ad i katance adske pošto je satro smrt stao je pred svojim učenicima onako u tijelu sa obilježime stradanja sa ranama od klinaca sa probodenim rebrima i kao takav dao blagoslov da idu i da propovjedaju da idu i da krštavaju a pored toga što je dao blagoslov da vrše svetokrštenje u ime oce i sina i svetoga duha, izrekao je još jedan vrlo važan blagoslov. Vrlo važan. A to je, evo da citiramo, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime oce i sina i svetoga duha, učeći ih, da drže sve što sam vam zapovjedio i kao posljedicu tog učenja koje i prethodi i svedi krštenju šta imamo evo kaže i evo ja sam sa vama usvedane do svršetka svijeta biti kršten a ne biti naučen nije dovoljno, braći Islas koliko je nas krštenih koji smo usamljeni kad kažem usamljeni ne mislimo na društvo ne mislimo na prijatelje ne mislimo na 200.000 ljudi u koje pokušavamo da se utopimo navijajući za ljude a osjećaj samoće uvijek imajući u sebi Do te mjere je da nas na kraju natjera da probamo društvo da nađemo sa one strane, uvlačeći cijev u usta i otvarajući ta vrata udarom metka u čelu, ili penjući se na onaj svijet tražeći društvo kanapom koji vezujemo oko vrata, Ili skačući sa visina, očekujući da će nas neke druge ruke prihvatiti i utješiti. Toliko je nepodnošljiva samoća. Toliko čovjek ne može da podnese da je odvojen od Boga. A poslije pada, braćo i sese, poslije odstupanja, strašnog pada, strašnog strovaljivanja. Slobodnom voljom smo ga primili, a gurnuti u sveto to onim koje sebe osudio, dobrovoljno osudio, sam sebi pre presudio, sam sebe ubio. Satana, prvi samoubica i mi, braći i sestre, njegovim udarom, a primirši ga svojom slobodnom voljom, usami smo se. Evo pogledajte i sami. Pogledajte danas bjesomučno gledanje televizije. Nepresano nešto imamo u ušima, nepre, nepresano nešto imamo u nozdrvama, ušmrkavajući neku substancu koja će da razbije tu atmosferu, pušeći, pijući, drugirajući se svim i svačim. I dalje usamljen u društvu demona, koji ne mogu društvo čoveku da naprave koga je Gospod sazdao za sebe, za vječno oblaženstvo, za zajednicu blagodati Duha Svetoga. Zato su nam ove riječi, braći i sese, dragocijene. Kao život naš, dragocijene kao vječnost. Ma, zar je potrebno govoriti o njihovoj vrijednosti kad ih je sam Gospod izrekao i to poslije svoga tridnevnoga vaskrsenja? Pa ko je zborio ište posle Vaskrsenja, braće i seste? Niko i neće zboriti. I nema potrebe da zbori. Imamo crkvu i silu ovoga blagoslova imamo. Evo danas ovdje krštavajući sestu Marinu. U čije ime smo je krstili? U ime Svete Trojice. Po čijem blagoslovu? Po njegovom blagoslovu. Koji je u ono vrijeme. Ali... Nešto ne smije da izostane, a to je učenje, učenje crkve, krštavajući ih u ime Otca i Sini i Svetoga Duha i učeći ih da drže, pazite, sve što sam vam zapovjedio. Veliki blagoslov, vrlo zahtjevno, braće i sestre, učiti svemu što je zapovjedio. Crkva pravoslavna, do dana današnji svoju djecu želi i tome da nauči. I danas slavimo pogotovo za nas Slovene, južne Slovene, Sedmoricu velikih učitelja. Kire i metodije, ravno apostolne učitelje. Kao imen i naumačkog, pokričkog, Angevarija Savu i Gorazda Вруг важно менее брат сесе, У нашої церкви много важно. Е вода нас док svijet чуuti церква пjeева ним. Не заборавля своje сове, Не заборавля сво апостое. Не заборавля oneе koima je предava светло свечного живота i вечne istini у руке i уoе да иду да провечуju словенский народ da ih krštavaju i uče svemu što je Gospod zapovjedio. A zašto? Da bi taj narod, čuvši tu propovijet, bilići prosvećen njome, imao Boga u sebi, da bi živio u zajednici sa Bogom. I gled, ja ću biti s vama u sve dane do svršetka vijeka. Ovaj praznik, braći i sestri, iako mi, odnosno ovaj svijet, pošto poto i uporno koćemo svjetlost da sabijemo u ruševine naših hramova, hoćemo svjeću da stavimo ne na svjećnjak, nego da je zakopamo u zemlju, u džubrišta, u arhive, u muzeje, ipak evo crkve i podsjeća da svjetlost, da svjeća ide na svjećnjak, da svjetli svima koji su u kući. I evo, ovaj sedmo svjećnjak slovenskih učitelja i danas, braćo i sestre, obasjava slovenski narod samo što mi ne obraćamo pažnju na tu svjetlost. A crkva ovim praznikom podsjeća nas da ako hoćemo, možemo da primimo, da ako hoćemo, nema potrebe da tražimo hranu I učenje izvanje ona će nam dati da jedemo. On je zapovjedio svetim apostolima i njihovim naslednicima, dajte im da jedu, nemojte da traže izvan crkve učenje. Danas, potomci svetih ravnoapostolnih učitelja, Kiroli metodije oni danas čitaju, braćo i sestre, romane. Oni se danas zanose važnim učenjima. Oni danas i surovo prolaze pored majke svoje, surovo prolaze pored vječne svjetlosti, surovo prolaze pored predanje crkve, učenje crkve, pored moštiju svetih otaca i lagano, nekako smjelo, samovjereno ulaze u oblast tame i ložu. Zato Posjetimo se, braći i sestre, evo ova liturgija daje nam tu veliku mogućnost. A evo i sestra Marina, podsjeća nas da možemo. Ona je tamo u, da, u dalekoj Norveškoj. Čuvuši za crpu pravoslavnu, čuvuši za učenje crpe, poslušavši nešto od tog učenja, osjetiva tu silu. Ne silu čovjeka, nego silu Boga, koji se u učenju svome nalazi. U učenju gospodnjem, braću i sestam, Bog je prisutan. Pa zar to ne govore jasnove riječi? Krštenjem, svetim tajnama i učenjem, Bog je među nama. Ukoliko usvojimo sve te tajne otvorenog srca, ukoliko povjerujemo tom učenju i počnemo uz pomoć Božju da živimo po njemu, šta imamo kao posledicu? Imamo Boga u nama. Sesra Marina nam daje dobar primjer, iako ona nije prođena u hrišćanskoj porodici. Ona je u djetinstvu slušala druge priče, druga usmjerenje. O drugim istinama i izvorima istine njoj su govorili. Međutim, istina je, braćo i sestre, istine, Ona ima silu. I čovjek koji ima potrebu za istinu, otkriće je. Nema potrebe, braćo i sestre, mi da nagomilavamo istinu neke svoje emocije, da to ističemo, ma jeste, ma ovdje je, neka dođe i neko okusi i sam će da vidi. I ona je izuzetan primjeru u naše vrijeme, da je učenje naših svetih otaca, Kiril i Metodija, i uopšte pretočislenika, učenje našeg svetog Save, svetog Nikolaja, da je to apostolsko učenje i da je u tom učenju Risutan Bog, Vaskrsli Bog, i da kroz učenje struje vaskrsne sile, životvorne sile. I ukoliko ga sretnemo i primimo, mi, mi vaskrsavamo, braći i sestri. Nema čovjeka, ni jednoga, koji je čuo učenje crkve da nije ustao iz groba laže, obmana, tuge, čamotinje. Kako možeš da budeš tužan ako je Hristos u tebe? Kako možeš da se miriš sa smrću? gdje seva vas kao svoga ušao u tvoj um u tvoju volju u tvoje srce zato učenje naših otaca braće i sestre ono je važno kao život ono u sebi nosi vječnost ono u sebi nosi onoga koji ga je istočio iz sebe zato vratimo se crkvi jer ona ga čuva Vratimo se svetom evanđelju, braću i sese. Kirelu i metodije. Oni nisu pisali svoje knjige. Kao naučnici. Pa jedan dođe do, do, do nekle, pa drugi odatle. Dalje i tako sve istame u tamu. Oni prenose apsolutnu istinu. Nema potrebe da dodaju. Oni je čuvaju, braću i sese. Zar ima potrebe da se nešto piše... Ako je Gospod otkrio, ako je Pavle rekao, ako je Matej zapisao, ako su učenici apostolski to razgradili, ako su oci vselenskih sabora ostavili iskuve sano blagodaću sveto predanje, zar mi nešto tu možemo da dodamo? Mi to možemo da sačuvamo, da celjivamo Da kad im obraćaju se da metanišemo i da predamo svojoj djeci, svojim sinovima i kćerima, predajući im život u ruke. Nije život kad ga majka rodi. Život je kad mu majka i otac ucrpi, predaju istinito učenje. Evo ti sine, vot je život večni. Vočujaj više nego život. Sveta mučenica Marina je to znala. On je primjel učenje apostola i onda je laž i demona država kako je u ohljidu u crkvi svetog nauma koja je danas hlavimo i prikazano. Drži satanu snažno, i tu pazite djevica, drži ga snažno, rukom, silnom i punom istine za kosu i tuče ga maljem revnosti, maljem ljubavi prema istini. Ohrabrena tim duhom i osnažena tim učenjem. Zato vratimo se, braćo i sese crk, vratimo se svetim bogosluženjima. Čujete kako zvuči ovo pojanje. Ovako su nam i preci pojavi. Ovako se pojavu u hramovima svetih sedmočislenika. A šta pojamo? Šta mislite? Otkud namati tekstori? Otkud na, na slovenskom? Mogu je, da je da bude na latinskom? Mogu je da bude na Jelinsko, na jevrajskom, pa šta bi smo pojeli danas? Ništa. Oni su nam to prevodili, prepisivali, kroz slovo, puštajući svjetlost, slova očevo. Prepisivali nam triode. Kliment, Ohritski, prije nego što će da umre, braći i sestre, čitalog života izgarajući za narod, Nije više mogao ni da ustaje iz kreveta. On prepisuje posni triod. Umire i prepisuje, prevodi posni triod. i Dao mu Bog i prepisao i predao ga pastvi. I onda tek dušu predao Bogu svomu. Kako su to uzvišene duše. A te knjige mi danas imamo u crkvama. Oktoji, Sveta liturgije. Kiruli Metodije preveli liturgiju, kaže o treba i na crkveno slovenskom, ovo sloveni mogu na svom jeziku da da služe, što da ne, šta hvali tome. I nije to tako lako ni prošlo, braći i sestre, morali su dobro da se bore, ugroženi život i bili, ali i želje da nama pruže mogućnost da se sretnemo kroz liturgiju, kroz učenje sa živim Bogom, oni su svoj život prinjeli na žrtvenik ljubavi prema bližnje, neprestano bivajući onom maksimumu ljubavi, polažujući svoj život za život bližnje. A mi, braćo i sestre, danas kao reševi, kao mrcini. I još i gore od toga, još gore od demona, demoni se plaše, ajde pođi, ako imaš djavog u sebi, pođi ko svetoga na umu rohvi, pa da vidiš kako se tresi, kako bježi. I imena im se boje, braći i sestri. Šta mislite? Što im se ne spominju imena? Djavo se boje. A što da se spominju imena svih, ovih koje danas spominjemo? Miliarde učitelja, milijarde učenja, a niđe njih sedmorice. Ni da se spomenu, braći i sestri, a to svima treba da bude sumnjivo. To nešto nije u redu. Tu se neko uprašio. Zato potrudimo se, koliko god možemo, i saborni u crkvi. Evo crkva pomaža da im se vratimo, jer bez njih, braćo i sestre, nećemo čuti vas, gospodin. Sem od sektaša, će adventisti da nam propovijedaju, će jehovini svedoci da nam propovijedaju, pentekostalci, protestanti, ovi i oni. Ne mogu, braćo i sestre, oni nas samo još dalje odvajaju od Vječnoga Boga i Vaskrskoga Gospoda Isusa Hrista. Samo apostoli i apostolski naslednici mogu taj glas da prenesu, tu svjetlost da donesu. Zato vraćajući se svetim precima, mi se, braći i sese, ne zaustavljamo samo tamo, vraćajući se ohridu hridu, vraćajući se sve močislanicima, mi se ne zaustavljamo tu, mi ćemo preko njih doći u vezu sa drevnim ocima, doći ćemo u vezu sa vaseljenskim saborima, pa eto tamo susreta sa velikanima istine. Eto ti ga Zlatovsti, eto ti ga Veliki Vasilije, eto ti ga Bogoslov Grigorije, eto ti ga Nikolaj Čudotvorac i spiri da prosti čudotvorni. A eto ti posljednik Irinei Lijonski. I mnogi i drugi, mnogi drugi učenici svetih apostola. Eto ti ih i sveti apostoli, eto i tebe sa njima, dže, evo ovdje. Pred gospodom, hoćeš i da sumnjaš. I ćeš da vjeruješ da je zaista ustao iz mrtvih. I da si kreštenje primi u njegovo ime i da je njegov obraz u tvojom srcu. I aj malo truda, a pa ćeš i do da podobije da dođeš. Da se sjediniš, da budeš i ti Bog jer je on radi toga postao čovjek. Zato obraćuje se susret sa svetim ocima, sa svetim sedmočislenicima, jednak je susretu sa životom vječnim. Nemali ga, naše arterije su pokidane, naše srce će da radi na, na struju, na aparate, na bajpase, na naftu, na benzinu. Ko zna što će sve da nam ugrađuju? A vidimo i vade srca, ne bili ostali u životu. Jedemo jedne druge, kako su oci već i prorekuju. Neka bi dao gospoda silom duha svetoga, braću i sestre, a našim pokajanjem prepoznamo svjetlost koja nam se nudi koja je prisutna u učenju, koja je prisutna u crkvi, u svetim tajnama, pa da Bog bude među nama, jer je i došao da bi bio. A mi da ga prepoznamo u njegovim apostolima, u njegovim poslanicima, te da bismo i mi zajedno sa njima i sa svima koji su ih čuli, poštovali i od njih učili, naslijedili istinu, a u istini i kroz nju i ljubav, a u ljubavi našli i Boga koji jeste ljubav Otca i Sina i Svetoga Duha, a u njemu i Carstvo Nebesko koje smo prizvani, koje daj Bože njihovim molitvama i da naslijedimo. Amin Bože.